ya tsan uridwa wa zilembwe za Adamu nuhu Tiwani uridwa wa uwana na zilembe za Adamu Isuku mwezi Mungu aumba wanadamu awafanya hufananoi Mwezi Mungu auumbua nadhamu mtu baba na mtu mama awabariki tena awairi hadi jina la mwanadamu wakati awaumba Wakati Adamu aparamahamia wa aja azaa na mtu baba akama akamauride wai, akofanana na waeswaf amiri shiti. Banda ya mzadii wa shiiti, Adamu aishi maha mahaba 800. Azaa na wana wa baba na wa Baanda aenshi maha mahatusumia wa 30, afu. Wakati mahamia na nantsano amdza inosi banda ya mzaliwa wa Inosi siti aheshima adzawa na wantu baba na watu mama banda aheshima hatusumia na 12 alfu wakati apara aparama hatusini amjakinani Inoshi aenshi banda ya mzaliwa akinani mahasani 115 adzawana wantu baba na wantu mama Baanda aishi mahatusumia antsano afu. wakati kinani apara masabwini amdzama mahalalila. Baanda ya umzali wa halalila kinan mia wa 40 adzatena wana wantu baba na wantu ntuma mama banda aishi mahatusumia na kumi, afu. wakati mahalalila apara 60 antsano amjaiari Baanda ya umjaliwa yaridi mahala lila maha 830. Adza na wantu baba na wantu mama. Baanda tuswini na 895 afu. Wakati yaridi apara mahamia 62 henoki Baanda ya umjaliwa wa Henoki yaridi aishima 800. Adza tena wana wantu baba na wantu mama. Banda aensi mahatu sumia na mbili afu wakati Henoki aparama 690 metusela. banda ya mzaji wa metusela Henoki akana jama swafi na mwezi mgu panzala la 300 ajate na wana wantu baba na wantu mama. Henoki aensi ma 360 ansani akana jama swafi na mwezi mgu Atasuku ahibu maana mwezimu mungu amrenge wakati metusela aparahamia wa na saba amzalimiki baada ya miki, aenshi maha wa limiki metusela mbili 782 na watu baba na watu mama Baanda aheshima hatusumia wa na shendra afu wakati limiki aparahamia wa azamwa na, na mtu baba Amwiri Nuhu ahurongoa, Unude atori tuli zao na udziro wa za ya iziazi nziro za mihon rizifanya oshivanje jumantisi lio ambarwa bi asha piza ya mdzadi wa nuhu, limiki a hamsumia 500 watusini na Adzawa na wantu baba na watu mama Baanda banda a na saba afu wakati nuh aparamaa msunia amzashemu hama na yafati